صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى di kitabnya, kitab Tauhid, al-Ladhi huwa hak Allah ala bab Qaul Taala, bab Firman Allah subhanahu wa taala dalam surah Al Imran, ayat 175 inna ma dzalikumus syaitanu yukhawwif awliyaahu fala takhafuhu wa khafun mu'minin sesungguhnya hanyalah syaitan menakut-nakuti awliyaahu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Berusaha untuk memberikan was-was kepada mereka Dan berusaha Untuk memalingkan mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan mereka takut Agar kemudian timbul rasa takut pada selain Allah Di dalam diri mereka Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fala takhafuh." maka janganlah kalian takut terhadap mereka terhadap para syaitan yang hendak menakuti-nakuti kalian tatkala kalian istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala wa khafuni dan takutlah kalian hanya kepadaku kepada Allah in kuntum mu'minin jika kalian dari kalangan kaum mu'minin Ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu jenis ibadah yaitu ibadatul khauf. Ibadah dengan menampakkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut kepada Allah merupakan salah satu dari ibadah al qalbiyah yang hubungannya dengan hati kita gimana kita menanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjadikan salah satu persyaratan seorang untuk menjadi seorang mukmin in kuntum mu'minin jika kalian dari kalangan kaum mukminin, maka takutlah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan, bahwa al-khawf min afdhali maqamati din wa ajalliha. merupakan kedudukan, yang mulia yang terdapat dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keimanan, bagi mereka yang tidak, Al khawf tidak tertanamkan pada diri mereka perasaan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala di dalam banyak ayat dalam Al Quran Al-Karim menyebutkan sifatul mukminin bahawa di antara sifat mereka senantiasa menampakkan rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka dari khasyyatih dan mereka dari takutnya mereka kepada Allah ya khaufuna rabbahum min fawqih mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas mereka udu Allah ragaban wa rahaban kepada Allah dengan mengharap dan takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala تَتَجَافَ قُلُوبُهُمْ تَتَجَافَ anil عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَع Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka kaum mu'minin dan mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menampakkan rasa khauf takut dan berharap dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan badannya berupa rahmatnya Al-Khawf, apabila kita melihat keadaan seorang manusia, maka Al-Khawf tersebut terbagi menjadi beberapa bahagian. Dan telah kita jelaskan pada pembahasan Al-Usulus Thalatha di pertemuan yang lalu. Macam-macam Al-Khawf. Di sana ada Al-Khawf Al-Tabi'i. Khawf secara tabi'ah yang merupakan kebiasaan atau tabiat seorang manusia takut terhadap sesuatu yang nampak yang zahir seperti takutnya dia kepada binatang buas takutnya dia kepada orang yang zalim maka yang demikian ini biasa tidak dikenakan di atasnya siksaan dan hukuman bagi seorang yang takut disebabkan Karena khawf tabii, secara tabii ah dia takut, dia takut pada pemerintah yang walim, dia takut pada binatang buas, dia takut pada ulat berbisa dan yang lainnya yang demikian ini biasa. Fakhrajaminha khafan yatarakab. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan Nabi Musa as dan beliau telah membunuh salah seorang dari uh, suku Fir'aun, lalu kemudian beliau keluar dan beliau takut sambil melihat dan mengawasi jangan sampai ada yang membuntuti dia ataukah yang akan menangkapnya maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an al Karim bahwa Musa alaihissalam takut qala rabbana innana khafu ay yafrutu alaina aw ay yataqa qala la takhafu innani ma'akum asma'u wa ara ketika Musa alaihissalam dan Harun mereka berdua mendatangi Fir'aun, al-Zalim, al-Kafir. Lalu kemudian keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendatangi Fir'aun dan mendakwahinya dan mengucapkan padanya dengan perkataan yang halus, semoga dia termasuk orang-orang yang mau berfikir. Lalu keduanya pun mengatakan, Rabbana, innana khafu, kami khawatir jangan sampai mereka melampaui batas terhadap kami lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan kalian khawatir nah inna nima'akuma asma'u warah perasaan takut terhadap sesuatu yang zahir yang demikian ini secara tabi'ah tidak mengapa, selama tidak menyebabkan perasaan takut tersebut menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara yang haram ataukah meninggalkan satu kewajiban yang kedua Al-Khauf Perasaan takut yang dengan sebabnya Dia meninggalkan kewajibannya Yang demikian ini Hukumnya haram Dan para ulama menyebutkan Yang demikian ini termasuk Salah satu jenis Dari perbuatan syirik Bila subhanahu wa ta'ala Nah apabila seorang takut pada seseorang yang akhirnya dia rela meninggalkan kewajibannya dan dia rela untuk mengerjakan perbuatan yang haram karena takutnya dia kepada seorang nah yang demikian ini hukumnya haram yang ketiga al-khawf as-siri khawf perasaan takut terhadap apa yang akan menimpa dia disebabkan karena dia merasa tidak menghormati Sesuatu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyebabkan datangnya bencana Seperti Perasa takut seorang Dari datangnya bencana Disebabkan karena Patung tertentu Ataukah mereka merasa bahawa mereka tidak menunaikan haknya Berhala mereka Patung ataukah tohud dan yang lainnya, yang ketika mereka tidak menunaikan haknya, menurut anggapan mereka, maka dikhawatirkan akan mendatangkan musibah, mendatangkan bencana. Nah, dia takut kepada patung fulan, karena khawatir, akan datangnya bencana banjir misalnya. Nah, ketika munculnya bencana, gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya, Selalu yang tersokirkan allah ini disebabkan karena patung fulan marah atau disebabkan karena wali fulan mengamuk Mulka. dari selain Allah subhanahu wataala dan ini adalah perbuatan kaum syirikin di zaman jahiliyah nah dan termasuk dari ashirku al akbar syirik yang besar Wa waquluh dan Allah subhanahu wataala berfirman Innama ya'muru masajidal-lah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata illa Allah fa asaa'u la'ika ayyakuna minal muhtadin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Dan kepada hari akhir Menegakkan solat Dan menunaikan zakat Dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang menjadi syahid Bahawa seorang muslim Seorang mukmin Yang memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala Sifat mereka Lam yakshailallah Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk di dalam ayat ini Allah azza wa jalan menjelaskan bahawa masjid-masjid Allah tidak ada yang memakmurkannya kecuali orang-orang yang memiliki sifat ini beriman kepada Allah dengan keimanan yang hakiki beriman kepada hari akhir dan segala pembalasan-pembalasan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada para hamba. Menegakkan sholat dengan syurutuhu. Wa arkanuh. Dan menunjukkan zakat. Dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takutnya mereka hanya kepada Allah. Sehingga ta'at mereka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berani melanggar apa-apa yang diperintahkan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari menunjukkan bahawa Al-khawf, Al-khasyah, Perasaan takut merupakan ibadah hati. Dan ibadah tersebut tidak diperkenankan Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa qawluhu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa minan nasi Man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillah ja'ala fitnatannasi ka'azabilah di antara manusia yang dimaksud dengan min at-tabi'idiyah yaitu بعض الناس bahwa sebagian manusia ada yang mengatakan kami mukmin kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha udhiyafillah. Dan apabila dia telah mendapatkan gangguan. Dan itu karena Allah. Mendapatkan musibah. Mendapatkan cobaan. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Maka dia pun menjadikan fitnahnya manusia seperti adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan gangguan. Ketika manusia mengganggu dia. Ketika manusia menghalangi dia dari jalan Allah. Dengan berbagai macam siksaan, teror, intimidasi. Maka dia menganggap itu seperti siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia menganggap itu seperti siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka takutlah dia kepada fitnahnya manusia itu. Kepada cobaannya manusia, gangguannya manusia terhadap dia. Akhirnya. Menyebabkan dia meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Karena hanya semata-mata takutnya dia kepada manusia Dia takut nanti akan mendapatkan teror dari manusia Dia takut nanti akan mendapatkan hukuman dari manusia Dia takut akan diintimidasi oleh mereka Menyebabkan mereka berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat ini Menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu terbagi-bagi tidak di atas satu keadaan di antara manusia ada yang ketika dakwah ini disampaikan kepada mereka maka ada yang mukmin ada yang kafir faminhumman amana waminhum man kafar di antara mereka ada yang mukmin di antara mereka ada yang kafir lalu ternyata orang-orang yang mengaku sebagai mukminin tidak berhenti sampai di situ masih ada ujian-ujian lagi. Inna Allah Azza wa Jal, Iza ahabba qawman ibtalahhum, Allah subhanahu wa ta'ala, apabila cinta kepada satu kaum, Allah memberikan cobaan kepada mereka. Allah menurunkan balak kepada mereka. Maka di kalangan, mereka-mereka yang telah mengaku sebagai seorang mukmin, tetap diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Liya mizah al-khabith minatayib, agar kemudian terpisahkan, antara yang jelek dengan yang buruk dengan yang baik. Sebab orang-orang mengaku sebagai mukminin macam-macam. Ada yang karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ridha dan Allah dan dia bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang dhaiful iman dan di antara mereka pula ada yang tasannu hanya berpura-pura saja. Untuk menjadi seorang mu'min, di dalam hati mereka kufur. Mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, untuk memilah-milah mereka, dan untuk membedakan antara ahlul haq wa ahlul batil, dan untuk membedakan antara al-mudda'i wa sadiq, orang yang hanya dirinya mu'min, dengan orang yang jujur dengan keimanannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan berbagai macam cobaan. Berbagai macam ujian Ujian itu hakun ya ikhwan Bagi setiap Ahlul haq Bagi setiap yang berjalan di atas Jalan Allah subhanahu wa ta'ala Pasti dan pasti akan mendapatkan Berbagai macam ujian dan cobaan. Ya Ujian dari diri kita sendiri Al hawa Hawa nafsu, syahwat Yang akan menyerumuskan Kita ke dalam perbuatan yang haram Apabila kita tidak menahannya dengan Ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wujian. Dibutuhkan kesabaran. As-sabru ala ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar untuk tidak melakukan maksiatullah. Istiqamah di atas jalan Allah azza wa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Alif lamim. Ahasiban nasu. Ayyutrahu. Ayaiqul amna, wahum la yuftanun. Waladafatnaaladin min qablihim, falayalmanallahuladinasadaku, walayalmanalkathibin. Apakah manusia itu menyangka mereka ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja untuk menyatakan pada diri mereka kami mukmin tanpa ada cobaan, tanpa ada fitnah yang diberikan pada mereka. Kalau demikian, tidak akan terpisahkan antara orang-orang yang jujur keimanannya dengan orang-orang yang berpura-pura dengan keimanannya. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh kami telah memberikan fitnah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui di antara mereka yang jujur keimanannya dan orang-orang yang dusta terpisahkan itu. Nah. Antara ahlul haq dengan ahlul tasannu' ah. Orang hanya berpura-pura saja Dengan ibtilaat Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjadikan salah satu sunnatuhu Dari sunnatullah Allah wa azza wa senantiasa memberikan cobaan itu Kepada ahlul iman Semakin tinggi tingkatan keimanan mereka Semakin mereka mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan yang berat Asyadul Bala, Al Ambia, Thummal Amsal, Thummal Amsal. Cobaan yang paling berat, dirasakan para Nabi. Kemudian yang semisal mereka, kemudian yang semisal mereka. Jangan kita menyangka bahawa tak kita telah menyatakan diri kita sebagai seorang mukmin, seorang Muslim, seorang Sunni, Salafi, tidak mendapatkan cobaan. Maunya hidup dalam perasaan enak terus bahagia terus, tidak ada cobaan jangan kita menyangka demikian setiap kita akan dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cobaan untuk menguji kita, apakah kita mampu bersabar terkadang cobaan, berbagai macam cobaan kita semakin menambah keimanan kita, akan semakin bertambah cobaan itu, semakin bertambah ibadah kita, semakin kuat pula, cobaan itu datang cobaan dunia, syahwat Ya, naam, asyubuhat, naam, dan lain sebagainya. Yang apabila seorang tidak bersabar, dia akan berpaling dari jalan Allah SWT. Terlebih kalau amalan tersebut semakin amalan yang sangat dicintai Allah SWT, semakin dicintai amalan itu, maka semakin berat pula cobaan. Naam, seorang yang talib, talib al-ilm, seorang yang menuntut ilmu, Berarti dia telah mengamalkan Salah satu amalan yang paling mulia Yang paling afdal Min afdalil jihad fi binillah Di antara jihad yang paling mulia Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka datang berbagai macam cobaan Terkadang tawaran dunia datang kepada kita Terkadang tawaran Asyubuhat datang kepada kita Tawaran-tawaran yang rendah Mau ditukar dengan nikmatnya talabul ilm Mau ditukar dengan nikmatnya Seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, Maka oleh kerana itu ikhwanifidin azakumullah Telah bersabar para ulama us-salaf Telah bersabar Mereka-mereka generasi yang terdahulu Yang telah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Dan mereka tidak berpaling Dari apa yang telah menjadi amalan mereka hingga mereka meninggal. Kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, kesungguhan mereka dalam mencari hadis Nabi saw. Ya, tidak menggoyahkan kedudukan mereka disebabkan karena dunia yang datang kepada mereka, disebabkan karena kedudukan yang ditawarkan kepada mereka. Sampai di kalangan para ulama ushulaf ada di antara mereka yang ingin diangkat menjadi seorang kazi lari dia dan bahkan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah apabila kematianku lebih baik daripada kehidupanku ya disebabkan karena tawaran tersebut maka wafatkanlah aku ya Allah maka dia pun diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum sempat diangkat menjadi seorang kazi nah. diantara mereka yang ditawarkan dunia mereka tolak Nah, bahkan diantara mereka diberikan, ya, kantung-kantung dinar untuk diberikan kepada mereka. Nah, mereka tolak. Ketika diantara mereka ada yang menerima tawaran itu, maka para ulama yang lain marah terhadapnya, bahkan sampai menghajarnya, tidak ingin berbicara dengannya. Nah, maka ikhwan fi din alaikumullah talabul ilm sangat mahal sekali. Jangan diganti dengan dunia. Jangan disamakan kedudukannya dengan kedudukan dunia. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan pengangkatan derajat disebabkan karena banyaknya harta yang mereka miliki. Allahu Azza wa jalla tidak pernah menyebutkan tentang pengangkatan derajat disebabkan karena dunia yang mereka miliki. Sama sekali tidak. Akan tetapi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan seorang. Nah. Dia kejadian Abdullah bin Al Mubarak pada zaman Khalifah Harun al-Rashid. Nah. Ketika seorang wanita, budak wanitanya Harun al-Rashid, Mendengarkan suara bergemuruh di luar istana Nah, ternyata dia melongok Melihat gerombolan manusia Mereka sedang mengikuti seorang Seorang ini Di samping kanannya, samping kirinya, depannya, di belakangnya Mereka bergerombol mengikuti orang alim tersebut Lalu kemudian wanita tersebut bertanya Siapakah dia itu? Kata mereka Huwa Abdullah ibn al-Mubarak Alim khurasan wa muftiha. Dia alimnya khurasan. Muftinya. Kata wanita ini. Wallahi hadha huwal mulki. Demi Allah inilah kerajaan yang sebenarnya. Walaysa mulka Harun. Bukanlah kerajaan itu kerajaannya Harun al-Rashid. Bukan itu kerajaan. Akan tapi kerajaan yang sebenarnya yang dimiliki oleh Abdullah ibn al-Mubarak. Karena yang mengikuti Harun al-Rashid karena dinar, karena fulus. Tapi yang mengikuti Abdullah bin membarak semata-mata karena akhirat mereka, karena agama mereka. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu marfu'an dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu secara marfu' iaitu yani perkataan Nabi saw. Dan hadis ini disebutkan oleh Al Muhtadik hadis yang ba'if Diriwatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min dha'fil yaqin sesungguhnya di antara lemahnya keyakinan anturudiyyan nasa bisakhatillah Ketika engkau menjadikan manusia ini ridha akan tetapi mendatangkan kemurkan Allah wa anta hamdhum ala rizqillah dan kalian memberikan pujian Pada mereka Karena mereka memberikan Kepadamu dari apa-apa Yang itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kalian diberikan halta Dari mereka, kalian puji-puji mereka Kalian sanjung-sanjung Mereka, padahal Itu asalnya dari Allah Yang semestinya Kamu memberikan pujian pada Allah Kamu bersyukur kepada Allah wa Lebih pantas وَأَنْتَ ذُمَّهُمَ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهِ Dan engkau mencela mereka terhadap apa-apa yang Allah tidak berikan kepadamu. Ia yani ketika mereka tidak memberikan padamu sesuatu, mungkin karena dia miskin, karena dia fakir, tidak punya apa-apa, maka kamu pandang rendah dia. Kamu pandang hina dia. Sehingga kamu tidak memandang seorang kecuali karena harta, Nah. Kata Rasulullah SAW "Unduru ila man huwa?" Ha? Alau asfal?" "Asfal minkum." "Wa la tanduru ila man huwa fawqakum." "Fahuwa ajdar Lihat kepada orang lebih rendah dari kita. Nah. Ya. Jangan melihat orang yang di atas kita yang demikian ini agar kalian tidak merendahkan menghinakan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kalian inna rizkallahi la yajurruhu hirsuhari sesungguhnya rezeki Allah itu tidaklah bisa diperoleh dengan usahanya orang-orang yang berusaha keras yakni seorang itu tidak mendapatkan rezeki karena usaha dia semata-mata Ya. Akan tapi itu semua Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah menghendaki Orang yang bersungguh-sungguh pun Untuk mencari harta Tidak akan diberikan oleh Allah Kalau Allah menghendaki Dan dia tidak akan mendapatkan itu Nah Dan itu wakai Kenyataan kita melihat Demikian banyak orang terkadang Mereka bersungguh-sungguh Untuk mendapatkan dunia Oh mereka tidak mendapatkannya Pula Nah berapa banyak dari sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan. Berapa banyak dari insinyur yang tidak mendapatkan pekerjaan misalnya. Sebaliknya, berapa banyak orang tidak sekolah justru kaya raya. Nah, berapa banyak yang mereka tidak punya pendidikan justru diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa Nilai harta itu tidaklah menyebabkan datangnya kecintaan Allah kepada seorang. Jangan dikira kalau orang itu kaya, berarti Allah cinta kepada mereka. Jangan dikira kalau orang itu tidak diberikan harta, berarti Allah membenci mereka. Boleh jadi sebaliknya. Nah. Kalau disebabkan karena harta, maka Rasulullah SAW akan melebihi hartanya karun. Dan beliau akan menjadi orang paling kaya raya. Ternyata tidak. Justru karun yang bermaksa kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan gudang-gudang harta yang besar. Akan tetapi, mereka berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yarudduhu karahiyatu karih. Dan tidak pula menolak rezeki Allah itu, bencinya orang yang benci. Nah. Ahlul akhirah, Orang-orang yang keinginannya akhirat, terkadang dia tidak senang dengan dunia. Tapi dunia itu datang kepada dia. Dunia itu datang kepada dia. Dalam keadaan dia tidak meminta, dalam keadaan dia tidak pernah mencarinya, ternyata dunia itu datang. Naam. وَمَنْ كَانَتِ الْأَخِرَةُ هَمَّهُ Naam. جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَوْ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتُهُ الدُّنْيَ وَيَرَغِمَةِ Barang siapa yang akhirat itu... Yang dia fikirkan hanya akhira Kepentingan utamanya adalah akhira Maka Allah akan menyelesaikan urusannya Allah jadikan perasaan kaya, perasaan cukup itu dalam hatinya Dengan apa yang dia miliki Dunia itu datang pada dia Dan pada dunia memaksa untuk mendatanginya Sementara dia sendiri tidak menginginkan itu Rezki itu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekian banyak dari mereka berfikir Nanti kalau seorang jadi talibul ilmi Jadi seorang penuntut ilmu Makannya dari mana? Dapat makan dari mana? Ya, Kalau dia nikah nanti beri makan istrinya apa? Fikirannya seperti itu Dunia, dunia, dunia Nah Tayyip datangkan seorang penuntut ilmu yang telah menikah tidak mampu memberi makan pada keluarganya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu semua Allah azza wa jal telah menentukan rezeki masing-masing manusia selama dia masih hidup selama nyawa di kandung badan dia tetap akan dapatkan rezeki kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu Ittakullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian pada Allah. Dan baiklah kalian dalam mencari rezeki. Fa'inna nafsan lantamuta hatta tastawfiya rezeki. Sesungguhnya, satu jiwa tidak akan mati. Tidak akan meninggalkan dunia Sampai sempurna rezekinya. Wa'in abta' anha. Fattakullah wa ajmilu fit talab. Apabila sekitar lambat datangnya kepada kita, ya, apakah pailit ataukah terkadang kita tidak mendapatkan uh, rezeki tersebut diperlambat oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka bertakwalah kamu kepada Allah. Tetap baik dalam mencari rezeki. Waktu mahal wadaumahurim. Ambil yang halal dan tinggalkan yang diharamkan Terkadang sebagian manusia Ketika mereka dihimpit kesempitan hidup, ekonomi, nak, maka datang berbagai penawaran, penawaran dunia, walaupun secara makziat, dengan cara ribalah berbagai macam. Akhirnya dia mengambilnya dan memanfaatkannya demi untuk mempertahankan hidup, kata mereka. Subhanallah. Ya, maka ikhwani fi din, azzakumullah cobaan itu akan selalu mendatangi seorang mukmin agar kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat siapa dari mereka yang menjadi auliya-hu wa aisyah radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dan dari aisyah radhiyallahu anha bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man iltamas ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man iltamasa nas bi sakhatillah sakhatallahu wa asghata alayhi nas kata rasulullah sallallahu barang siapa yang mencari cari keridhaan Allah walaupun manusia murka Walaupun manusia marah kepada dia, karena menganggap dia telah mendatangkan satu ajaran baru, padahal itu ajaran yang diridhai Allah Subhanahuwataala. Manusia marah kepada dia, murka kepada dia, bahkan sampai menteror dia. Nah, tapi dia yakin ini adalah keriduan Allah, ini adalah jalan Allah. Nah. Radiyallahu anhu, maka Allah akan jadi Ridha kepadanya, dan menjadikan Manusia nanti akan ridha kepada dia Terkadang ya akhwan Seorang berbuat kebaikan Justru Diteror, justru Orang-orang akan marah kepada dia Nah Dalam kehidupan, dalam banyak contoh Dalam pekerjaan misalnya Sudah menjadi kebiasaan satu perusahaan misalnya Nah Ataukah satu uh, Nah Yayasan tertentu Yang selalu mendapatkan kontrakan Ataukah bekerja di satu pekerjaan tertentu Yang kebiasaan mereka curang Nah Ya Dan saling menduk mendukung di atas kecurangan mereka at-ta'awun al-ithmi ul-udwan Nah korupsi lah, iya kan? sudah menjadi kebiasaan mereka bagi-bagi harta korupsi. Nah, bagi-bagi harta riba, ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu, terus dibagi supaya semua orang tutup mulut. Tapi begitu muncul di kalangan mereka ada yang jujur dan tidak menginginkan itu, maka teror, ancaman. Hmm, orang ini aneh, ya? Orang lain biasanya kalau diberikan harta ini mau mereka terima. Nah. Jadi biru mata mereka. Tapi orang ini matanya tetap saja hitam. Nah. Yang ini tidak menganggap sesuatu dari harta tersebut. Berapapun yang dia berikan. Kenapa? As-sidq. Kejujuran. Nah. Justru mendapatkan ancaman. Kadang diteror. Dan ini wakil. Kejadian dalam banyak hal. Nah. Seorang ingin mempertahankan agamanya. ya, Justru mendapatkan teror maka ikhwan fill din tetap kita mencari sesuatu untuk mendatangkan keridhaan Allah. Manusia murka terserah. Allah Subhanahu wa taala huwal muqallibul qulub. Allah yang membulak balikkan hati. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menghendaki dalam mereka untuk mereka cinta kembali kepada ahlu ta'ah. Wa maniltamasir ridhon nas tapi kalau orang itu mencari-cari keridhaan manusia yang dilihat manusianya. Senang gak manusia itu? Nah, kalau tidak, wah, saya belum pede. Saya belum berani untuk menerapkan syarat Allah. Nah, manusia senang gak kalau seorang itu tidak musbil? Wah, gak senang mereka. ya kalau begitu saya belum berani. Subhanallah. Yang mereka lihat, Justru keledaannya manusia, bukan keledaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mereka tidak dengarkan demikian banyak ancaman-ancaman Allah yang disebutkan Rasulullah Sallam? Ma'asfal min al-kabmin fafinar. Apa yang terdapat pada dua mata kaki yang menutupi dua mata kaki dari sarungnya dalam neraka? Salah satu belayukalimuhullah, walla yanzuru ilayhim, walla yuzakihim, wallahu mazabun alim tiga golongan orang-orang yang Allah tidak perhatikan mereka, Allah tidak sucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Demikian besarnya siksaan itu. Di antara mereka musbilul izar, orang yang menurunkan kain sarungnya hingga menutupi mata kakinya. Yang seperti ini tidak mereka lihat. Kenapa? Karena manusia belum ridha dengan itu. Nah, saya belum berani kata mereka marak barang siapa yang mencari-cari keridhaan manusia tapi mendatangkan kemurkaan Allah maka Allah akan murka kepada dia dan Allah akan menjadikan manusia pun akan murka kepadanya Rawahu Ibn Hibban fi Sahihih Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam Sahihnya dan hadis ini disebutkan oleh muhaddiq hadis yang sahih juga dirihatta oleh at dan disahihkan oleh al-albani rahimahullahu taala sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari kitab tauhid insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya wallahu a'anab wa afru dawan alhamdulillah rabbil alamin tafaddalu hafizukumullah